Dobar dan, lepo pozdravljeni spet vsi. Pravda bo pozdravlja strani organizatorja, izofilnih ljubimcov, prve gimnazije pa mestne občine Maribor, ki je finančno podprla ta projekt. Prejšnjič smo imeli že eno predavanje oziroma delavnico kako napisati kritično razmišljajoč resej. Danes pa bomo nadaljevali serijo predavanj o filozofiji ljubezni. Alija Adam nam Romantično ljubezen. Zdaj. Zdaj. Zdaj. Zdaj. Um, ja, jaz bom v današnjem predavanju poskušala spregovoriti o dveh vrstah ljubezni. Tako da uh, upam, da mi bo čas dopuščal, uh, da predstavim obe. In sicer uh, spregovorila bom o romantični in o mnogoteri ljubezni. Romantično ljubezen gotovo vsi poznate. Uh, iz raznih filmov, na, tudi na nizank, uh, romanov in tako naprej. Gotovo ste že precej slišali o njej. Um, Medtem, ko, mogoče se vam zdi pa pojem mnogo tere, ljubezni, manjško notuj, um, bo pa najbrž tem, ko vam bom povedala definicijo oziroma vam morisala uh, sam termin, uh, ta, ta pojem ne bo več tako tuji. Um, samo namreč menim, da je mnogo tera ljubezen podlaga vsakega realno obstoječega čustveno pozitivnega odnosa, vendar pa nikakor ne trdim, da obstajata samo dve vrsti ljubezni. Nasprotno menim, da je pojem ljubezni zelo težko za jezika, ne? da ga je zelo težko opredeliti in katalogiz katalogizirati oziroma definirati. Um, kot trdi avtor Roland Bart, Kdor hoče zapisati ljubezen, se mora soočiti zagodljo govorice s področjem norosti, na katerem je govorica preveč in krati premalo, pretirana, Spriča brez brezmejnega širjenja jaza, s čustvene poplave. Prikaze romantične in mnogo tere ljubezni se bom skozi filozofske koncepte ter skozi literarne in mitološke analize. Izpostavila bom predvsem mit o Tristanu in Izoldi, Termit, Orfeju in Euridiki. Vsredotočila se bom pa tudi na filmski material, upam bom na poskušala pohititi, da bi na koncu vseh si pogledali še nekaj posnetkov iz teh filmov in sicer si bomo pogledali odlonke iz treh različnih filmov, če si bomo uspeli, iz filma Tristena in iz iz filma Predzoro in iz, filma Nemš, in iz nemškega filma Vom Suchen und, und finden der Libe. Preden nadaljujem bi omenila še to, da lahko v bistvu To vsebino, kateri, katero vam bom danes predstavila. najdete tudi v moji knjigi, ki je išla leta 2009, posamezni, posamezni članki pa so dostopni tudi na internetu, tako da lahko tudi, če bi vas kaj še potem v nadaljevanju zanimalo. Um, zdaj me zanima, koliko poznate te, te mite motive, Tristana in Izoldo, zgodbe romantične, tako da vem, koliko vam moram potem še posamezne zgodbe uh, Svetliti uh, Poznate Tristana in Izoldo, Ja? Ste že slišali? Niste gledali film mogoče? Niste? Ne, ja. jaz so dober film, ja. mislim, da je bil ne vem, katerega leta, no, ampak pred kar, ki um, Tako da lahko me tudi vmesu mes vprašate, če vam kaj ne bo jasno, a ne, kar se tiče posameznih zgodb. Um, najprej se bom notila osvetlitve um, koncepta romantične ljubezni, jaz sem v raziskave raziskavi ugotvila, da Se romantična ljubezen pojavlja v različnih kulturah in različnih historičnih obdobjih. Romantični ljubezni pričajo perzijska, japonska, književnost in tudi v stari grški književnosti najdemo elemente romantične ljubezni, sicer ne pod tem imenom. Romantična ljubezen torej ne pripada zgolj evropski civilizaciji, kot so poskušali nekateri teoretiki dokazati. Kljub temu pa je zahodna družba edina, ki doživlja to ljubezen kot množičen pojav. Ideal dvorski ljubezni je tako prevzel, zdaj citiram, to citat, ideal dvorski ljubezni je tako prevzel zahodnjaško, da mišlijo, da je postala gonilna sil, sila posebne struje, poezije, pesmi, ljubezenskih zgodb in igr. Johnson, Robert Johnson, um, tudi trdi. Temelj romantični književnosti je zaznamoval Mito Tristanu in Izoldi. Uh, mogoče poznate zgodbe z imenom romance, ki pripovedujejo o vzvišljenju ljubezni med, uh, lep, med lepo damo in vitezom. Se pravi, um, te motive naj, najdemo znotraj trubadurske lirike. Mogoče ste obravnavali pri literaturi določene trubadurje in njihovo poezijo. Najbrž ste, a ne? Tako da poznate mečke te motive. Um, zdaj, v srednjem veku je dvorsko romantična ljubezen nasprotovala poroki ter vzhodbujala strastno razmirje izvan zakona, a ne, z namenom, da ljubezen prižene do nadčloveške intenzivnosti, strasti in duhovne zapolnitve. Zdaj, v 19. stoletjem se pa to mečkono spremeni in sicer ljubezen, romantično ljubezen se umesti v vsak danjo izkustvo, a ne, postane del zakona. Prej, prej je v bistvu bila postavljena izven zakonskega življenja. Zde pa postane del zakonskega življenja in pridobi nove konotacije v 19. stoletju. In sicer ni več, se pravi, sama zakonska zveza ni več vezana zgolj na ekonomsko korist, temveč postane tudi druge prvine znotraj pač zakona zelo pomembne in sicer tudi pojem strasti, romantike in tako naprej. Se pravi, pojem romantični, romantični ljubezni so najprej sprejeli meščanski krogi, na to pa se je razširil tudi v širšo družbo. Um, ljubezenski romani pa se v tem času oblikujejo kot ena temeljna literatura, ki je dosegla tudi ljudske množice. Um, se pravi, da te romantični ideali so na nek način prinesli pozitivne spremembe, a ne? predvsem na, tudi na področju spolnosti, ki se je ločila od reprodukcijske namembnosti, in postala del čustvenega razmerja. Ne? Giden sobotavlja, da je v 19. stoletju širjenje romantičnih idealov postalo dejavnik, s katerimi so poskušali zakonsko zvezo osvoboditi širših sorodstvenih vezi in ji dati poseben pomen. Spolnost je na tak način ločila od reprodukcije in tudi žensko osvobodila neskončnega ciklusa nosečnosti in porodov. Kontracepcija pa je prinesla v življenje paro veliko spremembo a ne? in je ženski omogočila, da je lahko seksualno zujemljena kot nekaj, kar je njena last in jo lahko oblikovala na svoje, raz, svoje pač last, in na različne načine. Zdaj, na po eni strani so ti romantični ideali uh, prinesli pozitivne spremembo, a ne? zdaj, po drugi strani pa um, romantična ljubezen z v bistvu represivnim načinom deluje izključujoče. Zakaj? Zdaj bom naštela nekaj točk, uh, zakaj temu tako. Najprej, um, romantična ljubezen povzdiguje, povzdiguje heteroseksualno ljubezen. A ne? Izključuje ljubezen, ki se zaprstavlja tej heteroseksualni matrici. Se pravi ljubezen med istospolnimi posamezniki in posameznicimi. Na ta način, na ta način je izključujoča. Potem druga stvar, zakaj romantična ljubezen izključuje? Um, romantična ljubezen mistificira žensko. Torej, ženska je znotraj romantične ljubezni obstignjena, obravnavana kot objekt, ki ga more moški usvojiti, si ga prisvojiti oziroma ga odaleč opazovati. Ženska pa je tista, ki, ki je v bistvu zapeljuje na nek pasiv način in čaka, da bo zapeljana. Ženska je na tak način odvisna od moškega, od njegovega občudovanja in njegove pač, ljubezni in v preteklosti, ko ženska ni imela take pozicije v družbi kot danes, je v bistvu potrebovala to občudovanje od moškega, da je lahko pridobila pozitivno identiteto, a ne? da je lahko na nek način, tako kot nam govori tudi zgodba o pepelki, da lahko v očeh princah princa se je dvigala na neko višjo stopničko, da se je preobrazila iz dekle v princeso. In potem, ko je srečala svojega princa, z njim živela srečno do konca svojih dni. Se pravi, bila je odvisna od te ljubezni. Brez te ljubezni pač ni, ni, ni našla mesta oziroma ni mogla se izboriti mesta v družbi. To govorim zdaj v preteklosti. Danes so se seveda zadeve spremenile, ampak v tem bom tudi naprej še kaj povedala. Um, zdaj, tretja točka. Zakaj, kaj so ti negativni elementi? Romantični ideali ženski nalagajo že nekdaj emocionalno delo. Kaj to pomeni? Uh, ženska znotraj romantičnega odnosa, tista ki mora skrbeti za to, da odnost uspeva. A ne? Uh, v tem govorijo tudi številne ženske revije, s katerimi se pač lahko srečujemo kjerkoli in vsak dan ki na nek način se zliko, da podpirajo žensko emancipacijo, po drugi strani pa jo ne podpirajo. Vsej, pogosto piše o tem, da mora ženska, da naj bi ženska v odnosu našala pestrost, strast, da naj bi skrbela za to, da bi odnos obstajal in tako naprej, se pravi znotraj doma. Um, se pravi, ženska mora na nek način ustvarjati ljubezen, Uh, Medtem so moški tisti, ki, ki ustvarjajo ljubezen od se pravi izven doma, razpravljajo, pišajo koncepti ljubezen in tako naprej. Ženska pa je tista, ki doma se trudi prižigati um, ne vem, romantične svečke in tako, ne vem, no, se, uh, To zdaj govorim zelo, sem vsak, vsak par si tako oblikuje svoj način in zdaj govorim zelo, um, kako bi rekla, To, kar je splošno. A ne? Zdaj nič ne predim, da se, se prva zdomato dogarja, ampak um, predvsem se pa ne na, na preteklost a ne? in na pozicije spolov v preteklosti. Uh, se pravi, žensko se na nek, nač se na nek način zakteva, da na eni, po eni strani spremi ljubezen kot romanco, kot intenzivno silo, ki ruši rutine vsakdanjega življenja. A ne? Po drugi strani pa se od nje, nje pričakuje, da se bo bolj kot moški angažirala za to, da bo vzdrževala ljubezenski odnos, za to, da bo ljubezenski odnos uspeval, da bo sprejela ljubezen kot delo. Na tak način pa seveda izmanjka časa za druge stvari, recimo za kariero in za razvijanje svojih talentov in tako naprej. Se pravi, zdaj smo pri tretji točki, zdaj grem na četrto točko. Romantični ideali vnašajo nemogoče zahteve v razmerje. Zakaj? Um, zato ker romantični ideali zahtevajo na nek način, oziroma na nek način ljubezen, ljubezen postavljajo na prijadestal kot edini vir samorealizacije, brez nje naj posameznik in posameznika ne bi imela vrednosti, oziroma ne, ne, ne, brez romantični ljubezen ni mogoče, ne, ni mogoče doseči popolne duhovne intenzivnosti. To, to, to, to, to, to trdijo romantični idealijo. Ne? Um, se pravi, ni drugih možnosti, kako doseči neko duhovno popolnost, kot zgolj skozi neko strastno razmerje. Johnson pravi, da romantična ljubezen ni ljubezen, ampak skupek predstav o ljubezni, kar je naprot, nasprotil z ljubeznijo. oziroma romantična ljubezen ni usmerjena v drugo človeško bitje, temveč v lasne projekcije in fantazije. Poleg tega pa ni nenaravna ne božanska. Uh, v tem piše številni moški poeti, vsem zgodovini je bilo zelo veliko pisano o tem, tudi skozi različne mitologije, literarna dela in filozofske koncepte. Tako da uh, ne moramo obravnavati kot nek ahistorični ah, dejavnik, temveč zgor znotraj kulturno-zgodovinskega uh, konteksta. Um, se pravi, ne moremo obravnavati kot nadčasovno, vse se stalno spreminja. Uh, recimo pojem Erosa v Stari grči, je z precej razlikoval od današnjega pojma ljubezni. Besedica Eros se ne prikriva povsem z današnjem pojmovanjem ljubezni. Današnje pojmovanje ljubezni se precej trdno veže za idejo altruizma in skrbjo za drugega. Eros pa se veže bolj na občutek hrepenenja. Danes mogoče vsi bolj pričakujemo, mislim, bolj težimo k temu, da bi bili ljubljeni, ne, da bi bile ljubljene, med tem, ko grki so strmeli k temu, da bi ljubili. Um, nekje v klasičnem obdobju se je vzpostavil koncept ljubezni v grči. To ljubezen pa je se znamovala predvsem ljubezen, um, ki je bila vzpostavljena na, na relaciji med moškim in moškim. Zdajtega, ker takrat je bila ženska omaknjena iz javnega življenja in je imela pa drugo pozicijo, kot jo ima danes, Uh, zato tudi koncept ljubezni pozitiven koncept ljubezni ni vezan na relacijo med moškim in žensko, temveč na relacijo med moškim in moškim. Ženska pa je bila opredeljena za negativno ljubezenjo oziroma uničujočim erosom. Medtem, ko je ta duhovna zvišana ljubezen, ki je bila pogosto prepredena pre tudi z neko intelektualno, filozofsko noto, je ta, ta ljubezen je pripadala zgolj moškim. Koncept ljubezni se torej spreminja, ne? zato sem reka, da ga ne moremo obravnavati kot nekaj božanskega, nadčasovnega in tako naprej, ampak jo je treba razbirati v določenih kulturnih kontekstih. Vendar pa določeni konstrukti ostajajo enake, ne? določene poteze ostajajo enake. Zdaj, zakaj je temu tako? Jaz sem to raziskovala skozi zgodovino romantično ljubezni, a ne? kaj je tisto, kar se ne spreminja. Seveda, zdaj, jaz se nisem spuščala, tukaj moram to povedati v razlago samih emocij, a ne? emocije, čustva, ki, so, ki, ki se skozi zgodovino ne spreminjajo, ampak bolj sem se ukvarjala s tem, kako interpretiramo te emocije, a ne? Da, to, to pač moram povdariti. Um, zdaj, določeni kulturni konteksti ostajajo enaki. Zdaj, ljubezen je družben konstrukt, se je um, V zgodovini se je pa je oblikovala predvsem znotraj patriar, patriarkalno naravnanih kontekstov in ostajala zaradi določenih, segment, določenih segmenti nespremenjena. Zdaj, kljub temu, da se je koncept romantične ljubezni od srednjega veka do danes v marsičem spremenil, recimo... V srednjem veku je bila romantična ljubezen povezana z, z nedosegljivostjo, nezmožnostjo, združitve med uh, pač, trubadurjom in nekodama. Zdaj, v današnji popularni kulturi je tem se to pač, spremenilo. Uh, romantična ljubezen ima tudi lahko srečen konec. Če gledamo romantične filme, a v romantičnih filmih, ponavadi pričakujemo, pogosto pričakujemo, da se boste na koncu, ne, Um, zaljubljence tudi nekak spet ponovno po vseh postolovčineh ali po vseh prepirih ali karko se že zgodilo, nekak našla, poročila, tako drugač združila. In to je tudi možno, ne, romantična ljubezen ima lahko danes tudi srečo Se pravi, romantična ljubezen vse spremenja, to, kar sem prej rekla. Po drugi strani pa še vedno ostaja prižeta z uh, tristanovim, to je tristanov, tristanovim po iskanju božanske, ženske in, za, in prepredena je tudi za idejo, da je mogoče ljubezen, skozi ljubezen doseči popolnost, ki ostaja v vsakdanjem življenju nedosegljiva. Se pravi, določene, določeni koncepti se ne spremenjajo. Feministične teoretičarke opravijo, da je potrebno romantično ljubezen razumeti skozi termin muči, ki določa pozicija spolov. Um, zdaj, nas z Tukaj, bom samo na hitro omenila Freuda. Na za z Freudom, ki govori o libidu, pravijo pa škiministično tevoretič, da, da je potrebno govoriti o politični moči. Se pravi, da je trebno, potrebno ljubezen razumeti v družbenih kontekstih. Um, zdaj, bistveno, bistveno, tisto, kar je bistveno za institucijo romantične ljubezni, je to, da ženstvenost in ženskost izvaja na čustvo oziroma na emocionalno esenco. Ženska postavlja v pozicijo objekta, moškega pa v pozicijo aktivnega subjekta. Za tradicionalno romantično ljubezen, ki nikoli ne preseže strane zaljubljenosti, je značilno, da moški, tako kot tragičen kristan obravnava žensko kot nekaj dalj, ne? tako kot je trubadur, v trebadurski relacija ne? med, med Trbadurjem in lepo damo je tako, da Trbadur ponavadi opeva žensko od daleč. O njej piše pesmi, o njej sanjari, ampak nima dejansko telesnega stika z njo. Čeprav so izjeme tudi v literarnih podobitvah najdemo. Um, najdemo tudi drugačne situacije. Tudi, to moram povdati na tem mestu, so tudi ženske trubadurke, ki so uh, pisale o moških. Se pravi, tudi, ampak v njih, v njih nismo nič vedli do, nekaj, do, do začetka 20. stoletja se ni nič vedli o ženskih trubadurkah. Danes pa se v njih že ve, se pravi, so obstajale. Glavna pa je ta funkcija vseeno pripadala moškemu. A ne? Um, se pravi, ženska na nek način postavljena Na mesto manjka, se pravi konkretno, trubadur um, nima fizičnega kontakta s to žensko. On lepe dame dejansko ne pozna kot konkretne osebe. Ona je za njega zgolj nek ideal, je ženska, ki ni izmesajn in skrbi. Um, ta ženska pa njemu za to, da lahko on ustvarja, zato, da lahko njo uporabi za svojo duhovno transcendenco. Na primer, v zgodbi o Tristanu in Izoldi, poznamo pa več različic te zgodbe, to moram povdariti. Zdaj sem tukaj prinesla film, tako da bom zdaj se opirala na to filmsko različico, ki sledi uh, mitološkim zgodbam. V, tej, v, tej, uh, v tem filmu se junak ne odloči za življenje za Izoldo. Ne? Med njima sicer pride, tako kot vseh teh sodobnih filmih, pride do fizičnega kontakta imata pač konkretno ljubezensko razmerje. Um, njuna ljubezen ni zgolj duhovna, kot je, recimo, navadi znotraj, uh, kot sem rekla, tega odnosa trubadur lepa dama, vendar pa v trenutku, ko bi ta, mora, ta ljubezen morala postati del vsakdanjega življenja, tristan enostavno odsto, odstopi. Na ljubezni do ženske izbere ljubezen do domovine. In to tudi sam v filmu reče. Um, da je pripravljen, mislim, on dejansko je pripravljen za domovino tudi umreti in tudi na koncu tudi umre. Uh, ljubezen je za Triste nazgolj nek ideal, ki nima veze z konkretno z vsak danjo žensko, torej izoldo. Njega prav, mislim, njega ne zanima ženska, temveč um, na njeno mesto postavi domovino v tej te filmski verziji, oziroma ljubezen do domovine. Ženska pa mu služi za njegovo lastno transcendenco. Najazko konkretan odnos med tristonom in zoldo ni mogoč. Ne? Njim odnos traja, dokler je intenzivan, dokler je postavljen, dokler je nekaj sledi neki, neki postolovščini, dokler je strastno, ljubezen skor zmeraj, ko pa bi moglo postati del vsakdanjega življenja, takrat to ne postane in uh, se ne realizira odnos. Zato, ki se zastavljali vprašanje, kaj to je odnos. Zdaj sem precej govorila o odnosu, pa bi mogoče vam zastavljali vprašanje, če kdo mi želi pomagati, kaj menite, da je to odnos. Zdaj sem govorila predvsem o neodnosu oziroma o, o relacijah, ki znotraj katerih se ne, more, se ne more vzpostaviti odnos. Kaj pa naj bi to bil odnos? Kaj vi menite, da je to odnosno? Če ne bom jaz povedala, kaj jaz menim, ampak sigurno imate tegašno predstavo oziroma skozi vsakdanje izkušnje. Poskušite to mogoče, da v teorijo to, kar živite, ko si s -smo deležni pač tako drugače. Kaj bi vi rekli, kaj je to odnos? Kako bi definirali odnos? No, bom jaz povedala, kako, kako sem ga jaz definirala, oziroma um, boče ne samo zgolj sam, sama, ampak tudi skozi določene druge koncepte. Um, odnos sem razumela kot izmenjavo med dvema. Se pravi, izmenjavo mnen, izmenjavo odločitev oziroma predvsem kot pretok. Pretok besed. Um, pretok besed, ki gre vedno skozi dve pozicije. A ne? Um, pretok, ki nikoli ne kroži zgolj, okoli enega tem več kroži za kroženje okoli dveh. V romantični ljubezni pa ni kroženja, ni iz te izmenjave. Ne? Vse, kar se dogaja, se dogaja okoli enega. Kroži zgolj okoli enega samega. Kaj to pomeni? Um, Zdaj bom poskušala to razložiti. Ne? Romantične ljubezenske zgodbe so, ponavadi, prikrojene moškemu, protu, protagonistu moškemu junaku, njegovemu samo iskanju in izpopolnitku, tako kot v primeru Tristana in Izolde. In na tak način izključujejo utelešenje in samo aktualizacijo ženske. Dinamika, ki določe junakinje, ki stopajo ob, ob teh junakih, je na nek način inverzna moški, Um, saj te junakinje kljub fizičnemu, propadu, mislim, saj junak kljub fizičnemu propadu doživi neko duhovno transcendenco, tako kot Tristan. On na koncu umre, ampak on naredi dobro in junaško delo in se zapiše v zgodovino. Medtem ko junakinje, pri junakinjih je zelo redko, da doživijo to transcendenco, ki jo doživljajo moški. Pogosto so zaznamovane z zemljsko minljivostjo, z nečistostjo oziroma z odsotnostjo. Zdaj, na tem mestu vam bom predstavila mit in, in Evridiki. Z uh, tem mitom sem se zelo podrobno ukvarjala, tudi v naslovo moje knjige. V tem mitu je Evridika kot junakinja zelo zaznamovana za odsotnostjo, zaradi tega, ker v njej ne vemo ni, dejansko ne vemo ni česar. Uh, ponavadi je umenjena zgolj kot Orfejeva žena. Zdaj, tukaj nisem vključila še interpretacij tega mita Ki se, ki se pojavijo neki konec 19. in začetek 20. stoletja, ko se pozicija Evridike spremeni. Recimo Bergili in Ovidi, dva temeljna avtorja, ki sta se notila literarno podobitve tega mita. Evridiki ne data glasu, kaj to pomeni. Evridika spregovori samo Ekat na enem samem mestu, drugače pa je zelo tiha in nema figura. Um, V nje nič ne zvemo, skoraj do sredine pripovedi niti ne omenjate z imenom, ampak govorite o njo Orfej kot Orfejevi ženi, se pravi, ona nima nobenega samostojnega statusa v tej zgodbi. Zdaj, poznate to vsebino tega mita, vam na hitro urišamo. Ali poznavi uh, No, bom jaz na hitro povedala, ker mogoče ta mit niti ni Orfeja, mogoče poznate, a ne? Orfejo se dosti sliši, tudi zno literatura, ali pa kakšne imeni, imena kakšnih barov, galerij ali tako naprej, V tem, ko je vridika, se mi zdi je malo manj znana. Zdaj, um, mit Orfeju in Vridiki v bistvu pripoveduje zgodbo, kot sem rekla, o junaku Orfeju. Vridika je pač tukaj obstraljska, ampak zelo pomembna figura. Um, Orfej pa takoj, pa, mislim, ona da se poročita. Sama zgodba se začenja z njeno poroko. Tako je poroki, pa Orfej Evridiko zgubi. Evridika namreč stopi na kačo, medtem ko beži pred Aristajom, ki jo pač v podeločenih interpretacijah poskuša posiliti, in ona v begu po nesreči stopi na to kačo in umre. In tukaj se v bistvu zgodba še ne začne, ne, s to njeno smrt, smrtjo. V tem momentu, ko Evridika umre, se Orfej, pač na nek način dokončno sesuje in um, nekaj časa pač kaj bi naredil na koncu se odloči, da bo šel v in bo izprosil boga in boginjo podzemlja to je prezopana, da mu vrneta evridiko nazaj to stori in tudi doseže da mu evridiko vrneta in sicer to doseže s pomočjo svojega petja, oziroma s pomočjo besede orfeje. Hkrati poet, v enih interpretacijah bolj poet, v drugih interpretacijah bolj pevec. Se pravi, on je nadarjen umetnik v, v obeh primeri. Se pravi, ko izprosi Evridiko, da mu jo vrne ta, ne, prezofana in had, mu had zatrdi, mislim, mu zabiča, da mu bo Evridiko vrnil samo pod pogojem, da je ne bo na poti nazaj, kot boste hodila iz Brezna, Hada, gor proti svetlobi, da se na poti nazaj ne bo ozoril proti njej. Se pravi, on hodi prvi, ona hodi za njim in on ne sme pogledati nazaj, ker če bo pogledal nazaj, bo je za vedno izginila in um, je ne bo nikoli več, pač mogel imeti nikoli več, ne boste skupaj. Um, zdaj, ko hodite nazaj, predvsej časa, že hodite nazaj iz podzemlja sta tik pred tem, da se bo se boste dvignila na površje, svetloba je že čist pred njima. V zadnjem trenutku Orfeja zagrabi nek trenutek šipkosti in se obrne nazaj in kaj se zgodi, vidika se razblini in izgine v črno brezno pozemlja. Spremenil se v senco in izgine. Potem pri petlavi se Orfej umakne v samoto, in o, čist dokont, mislim, izčrpan od trpljenja prične pripovedovati zgodbe oziroma pisati pesmi o svoji ljubezni. To počne vse, dokler ne naleti na bakantke, bakhe, to so Dionizove privrženke, te pa ga ubijajo in napadajo in ubijajo. Zdaj so tukaj nekatere interpretacije pravijo, da naj bi po Orfejevi smrti Njegova glava še vedno prepevala v objemnih valov in še vedno govorila, pripovedvala zgodbe, prepevala o, o ljubljeni Evridiki. Uh, druge interpretacije pa pravijo, da naj bi se Evridika in Orfej po smrti, oziroma po smrti Orfeja spet združila po podzemlju in potem živela kot senci, skupaj združena. Um, bakje ga pa ubijajo, no? tukaj bi še omenila, po eni interpretaciji zato, ker um, Orfej spremeni svojo religiozno smer in sicer Orfej je bil najprej Dionizov privrženec, potem pa se odloči, da bo Apolo, no, in zaradi tega naj bi ga tudi bakhe napadle. A to, to so ki so pa se, seveda različne razlage. Um, Zgodba Orfejne vridike torej postavlja v prvo vrsto Orfejeva dejanja. Ne? Zaznamovanja je z njegovim junaškim spustom v podzemlje. Ta junaški spust ni v vseh interpretacijah interpretiran kot junaški. Recimo Platon imenuje Orfeja za strahu ker se ni mogo soočati za smrtjo svoje ljubene in skončnostjo in miljivostjo in tako naprej. Tako da ni vedno upravnavan kot pozitivan junak. Vendar pa to hočem povedati, da zgodba je zaznamovanja za njegovimi dejanji. A ne? med tem, ko je Evridikina nesrečna smrt v bistvu metafora za odsotnost Evridike v ljubezenskem razmerju. ker je Evridika odsotna, nje dejansko ni v razmirju. Ne? Celo razmirje traja takrat, ko Evridika izgine, se pravi, takrat se razmire šele dejansko začne. In ker je Evridika odsotna, ljubimca, ne moreta vzpostaviti konkretnega dialoga, se pravi, ne more prijeti do te izmenjave, v kateri sem jaz izmenjave oziroma pretoka. In zato tega tudi ne morete uresničiti svoje ljubezni v tu zemskem življenju. Ampak zgolj, kot pravijo nekatere interpretacije, zgolj po smrti. Um, se pravi, prej sem omenila, da se Orfej v trenutku šibkosti vzre nazaj, ker Številni interpre interpreti pravijo, da um, Je to trenutek, ko Orfeja preplavi nekaj skrb, ko se ostraši za evridiko, Ker se boji, da bo, ne vem, izginila, da ni za njim in ne vem kaj. Zdaj, ki se zastavlja vprašanje, zakaj Orfeja ne uporabi svojega glasu v tem trenutku. Ne? On je vendar le et, on je glasbenik. Glas je tisti, ki njega definira. To je njegovo bistvo, to, da zna govoriti, da zna pet. Njega to definira, ne? Zdaj, v kritični situaciji pa Orfej ne uporabi glasu, ne vpraša vridike, zakaj, a si še vedno za mano, a ti je vse v redu, a se dobro počutiš. On na mesto glasu uporabi svoj pogled. Se pravi, Orfej na eni strani ne komunicira, ne govori za Evridiko, med njima ni nobenega dialoga. te cele pripovedi ni, ni, niti enega dialoga med Orfejem in Evridiko, zdaj se sklicujem na Ovidija in Vergilija, um, med njima ni konkretnega dialoga. Po eni strani torej on ne komunicira z Evridiko, po drugi strani pa se nenekno trudi, da bi jo videl, da bi jo lahko svojim pogledom kontroliral. Ta njegov pogled pa je na nek način s slepoto. Zakaj? Orfej namreč ne vidi, um, Orfej namreč Evridike ne more resnično videti, ne more jo ugledati. On jo lahko samo kontrolira. s svojim pogledom jo dojansko potisne v hatju, potisne v smrt. Orfej pogled je zaznamovan s slepoto, ker Orfej ni zmožen vzpostavitelju biznanskega odnosa. Orfej se namreč ne nekno trudi, da bi Evridiko videl, da bi jo vzoril, da bi Evridika zanj postala vidna. Krat je pa prav s pogledom, ki je pa vse skozi pogled nazaj v preteklost, on, jo, on se vzre nazaj, ko jo gleda, krati pa s tem pogledom potisne v globine svoje imaginacije, kaj to pomeni. On dejansko Evridiko potisne v hard, zato, da lahko v njej piše zgodbe, zato, da lahko ustvarja. Ne? Ona postane del njegovega poetičnega spomina, postane preteklost, v kateri on piše. Se pravi, da Orfej potrebuje Evridiko, da bi lahko ustvarjal. Hkrati pa Evridike ne potrebuje. A ne? Se je, se je v zelo nazajnjo zgubil, sam je kriv zato, da je izgubil. Um, in jo na nek način pač izročil naročil Hada za, za, za to svojo kretnjo. Zdaj, kaj se zgodi, če zgodbo Orfej, Orfeju in Evridiki, oziroma zgodbo v Tristanu in Izordi, prenesemo v sodobni čas? Um, danes, zdaj, jaz te zgodbe, to, kaj sem razlagala, to v bistvu je potrebno razumeti metaforično oziroma vedno v relaciji na konkretne družbene situacije. Ne? Ko sem prej rekla, na razmerje med spoloma, kako je bilo v preteklosti, kakšne so bile relacije med moškim in ženskim, oziroma kakšno pozicija je imela ženska znotraj družbe in kakšno pozicija je imel moški znotraj družbe. Zdaj, v današnjem času se je situacija precej spremenila. Ne? Um, zdaj, če to zgodbo prinesemo v današnji čas, Ko se je ženska pozicija spremenila, ko ženska ima svobodo, ki jo včasih ni imela, ko lahko spregovori v javnem prostoru, ko je aktivna zunaj doma, ne, ni več vezana na dom, tako kot je bila včasih, zdaj um, ni, se ko ni več zaznamovana za tišino, tako kot je bila, oziroma odrinjena na rob družbe um, in upravlja tudi poklice, ki jih včasih ni upravljala. Zdaj, kaj se zgodi, ko te zgodbe predstavimo v sodobni čas? Sodobno je namreč možnost, da se poistoveti za tristenovo pozicijo, ne. ona lahko dejansko stopi na moško pozicijo, tukaj je dovolj svobodno, da to naredi. Zdaj, a postane odnos med moškimi in žensko mogoč, ko se je vlogi zamenjata, ko ženska prozame moško vlogo in postane ona aktivna, ona tista, ki piše in tako naprej. Lahko od nerazmerja preidemo k razmerju v tem trenutku, ko, se, ko pride do te inverzije. A ne? Zdaj, to je tudi uh, boj tih prvih feminist, ki je bil to, je bil ravno v tej smeri, stopiti na pozicijo moškega, vse z moškim. kasneje se je to izkazalo za neplodno, za, za um, enostavno, za žensko tudi nepotencijalno ne? zamenjati te pozicije oziroma stopiti na moško pozicijo, postati enaka moškemu. A ne? To čisto mi gre grede. Zdaj, zadeva ni tako preprosta. Za inverzijo teh vlog, ne um, ni mogoče razrešiti teh dilem, o katerih sem prej govorila. Oziroma, um, delen, ki, ki jih romantičen odnos prinaša moškemu in ženski, ki želi to spostaviti ljubezensko razmerje. Zdaj, ta inverzija vlog je zelo zanimivo prikazana v filmu Fomzuchen und Finden der Liebe. To je film, ki ne spada v, v umetniško produkcijo, gre za zabaven film, čisto nič znan, predvidevam, da ga nihče ni gledal, uh, tudi ni bil uh, preveden, zdi pod podnapisal ni v slovenski jezik. Um, v gravnem, ta film sem izbrala zato, ker v bistvu interpretira zgodbo o Rfejov na ki zato sem se z njim tudi uparjala v svoji doktorski dizertaciji, in ker je na nek način zelo zabaven in sodoben. V tem filmu namreč Evridi, ka pravzame Rfejovo vlogo. Tukaj zdaj V tem filmu je ona tista, ki poje in nastopa v javnosti in postane tudi zelo priznana in, in, in nastopa na udrih, um, žanje, aplauze in tako naprej. Lahko bi rekli, da gre za tipično emancipirano žensko, vendar pa njena emancipacija ni čisto dokončna. Prvič zato, ker ona stalno prepeva pesmi, ki jih piše Orfej, sama še ne usparja nekega jezika svojega, ne izumi svojega rasnega jezika. Po drugi strani pa Uh, pa njen orfej ostaja tradicionalen inak. Se pravi, njen orfej niso dober moški. Njen orfej je še vedno zavezen tradiciji. On v bistvu se še po svoji smrti, ker v tem primeru on umre, ona ostane živa, on se po svoji smrti še vedno vrača na površje, ona se stara, on pa hodi na njene predstave in objukuje pač to situacijo, Nujno uh, tragično situacijo, da ne morate biti skupaj in tako naprej. Ona se stara, on ostaja mlad in lep, se pravi tipično za tragičnega junaka. V temu, v temu filmu Rfej v bistvu napravi samomor, v trenutku, ko ga Evridika zapusti in um, pa če gotovi, da brez nje ne bo mogel več živeti. Zdaj, um, podobno kot v tej mitološki zgodbi, um, Evridika odide v hati in zaprosi Boga podzemlja, da mu Orfeja vrne in tudi se svojim prelepim glasom in svojim petjem umehčati od srce, hada, ki je zelo trdo in, mu, in hati, da vrne Orfeja ne? in potem se vrne ta, se vrača ta gor, na površje. in sicer tu, upam, da bomo imeli čas, no, koliko jaz, oh, mal predolgo tu vse skupaj govorim, no? ampak ta prizor je zelo zabaven, Zdaj, um, če bo me spravo pohitet, da si ga pogledamo potem. In sicer gre, gre za to. Ona, da se vračata na površje, potem pa uh, se začeta kregat Tako, čez tipičen prepir, moški in ženska, tako vsak dan je badalne stvari se pogovarjata. In potem v enem trenutku Orfej njej nje učita, da ima koščeno zadnico, nekaj ta reče. Da je njena zadnjica ne privračena, koščena in ne vem kaj. In Britika se seveda razkuri in pogleda nazaj. In to je tisto kritičen moment, ko Orfej odnese med oblaki nazaj, doljega srka, pač pod zemlje v svoje hm, globine. Zdaj, zakaj v bistvu sploh Orfej spro, sprovocira vse ta prepir in zakaj se to zgodi? Jasno, Orfej poskuša Britiko kontrolirati na različne načine preko telefona, ko ona odide stran od njega in ne zapusti, poskuša kontrolirati njen glas, potem pa pa je spet kontrolira s pogledo. Ko hodite proti površi, on gleda njeno zadnico, ok, v redu, naj gleda, ampak potem začne pa kritizirati njeno postavo in na tak način jo spet poskuša, um, kako bi rekla, spreminjati, ne, povedati, nisi dovolj v redu taka, kako moraš biti taka ne, in tako naprej in seveda vridika, ki je sodobno in emancipirana, um, Se ne pusti kar tako in ga um, pač likvidira. Uh, se pravi, čeprav RPE ne hodi več za evridiko pa tej in, interpretaciji, ne, ni več, ne hodi več pred njo in je njegovo življenje odvisno od nje, hoče na vsak način obladovati evridiko. S pogledom ali pa s tem, da nadzoruje njeno telo uh, in govori, kakšna je, to kar sem rekla. Ne. V tem primeru ne moremo govoriti čisto popolni inverziji vlog, ali pa če vseeno govorimo o inverziji, ne, o tem obratu, ugotovimo, da ta inverzija ne pomeni rešitve. Torej, odnos namreč v tem, tudi v tem primeru ni mogo, mogoč. Ne. V romantičnem odnosu je namreč prostor samo za enega. Zato, ki, zato lahko ta odnos imenujemo imaginarno dualno razmerje, se pravi ne pravo dualno razmerje oziroma zrecalno razmerje. Cilj zrcalnega razmerja je v bistvu to, da ena oseba naredi želje druge osebe, vse enake svojim željam. Osebe znotraj zrcalnega razmerja so obsojene na večno nezadovoljstvo, ker svoje ljubezni ne morejo nikoli dokončno in v celoti zadovoljiti. Obsojene so na to, da večno skrmijo k popolnosti. Posledice to vrti neoslišanih želja pa se seveda kažejo v različnih frustracijah, v nevrotičnem dvomu oziroma v pač raznih boleznih in tako naprej. Uh, recimo do te večne negotovosti, mislim, do tega, da, da pride potem znotraj takih vez, do izbruhov ljubosumja, negotovosti, depresije in samo destruktivnih občutkov. O romantični ljubezni je spregovoril že Platon, vendar, ko sem prej rekla, ni takrat, v antiki ni govora o romantični ljubezni, a ne, ta pojem se uspari kasneje. Vendar pa govori o konceptu ljubezni, ki je identičen romantični ljubezni. Sama sem imenovala Platonov koncept ljubezni stelitve na ljubezen, gre za to, da se dva spojita v eno, se pravi, da ni prostora za dva, ampak je prostor samo za enega, kot sem prej rekla. Ta pojem pa sem si sposudila pri filozofu Badiouju. Zanimivo je to, da je Platonov koncept ljubezni uporabil kasneje tudi Freud in tudi številni drugi teoretiki znotraj in zunaj psihoanalize. Svoj pogled na ljubezen je Platon ilustriral z mitom o androginih, poznate mogoče ta mit o androginih. Androginih so v bistvu predstavljali tretji spol, bili so ljudje, ki so imeli štiri roke in prav, prav toliko nog kot rok, piše Platon. V tem pa imeli so dva povsem podobna obraza na krožnem vratu in eno glavo, ki je bila podložena obema nasprotnima obrazoma in 64 ter dva sramna dela, tako piše Platon. V bistvu so bili andrgini moški in ženska v enem. So bili spojeni v eno telo um, in so na tak način predstavljali popolna bitja na katere so bili ljubosumni celov bogove zaradi te popolnosti, zato so potem se odločili, da jih bojo razkosele na dvoje, ker so bili preveč domišljavi. Um, potem, ko so bili pa razrezali na dvoje, zelo vsi prerezali na dvoje, so pa na vsak način spet poskušali priti skupaj in so stalno objokavali in izkali to svojo drugo polovico in kreneli po drugi polovici um, in bili pač grozno nesrečni. One. Zdaj, tako kot drugi tudi Orfej v bistvu bil kava to svojo drugo polovico, zlitja v bistvu za Euridiko, on si želi zlit Euridiko eno in to mu tudi uspe, ne, potem posmrtijo, ne. Um, zdaj, ta Platonova ideja ostalitveni ljubezni, ki naj bi zdraževala moškega in ženska v, žensko v celoto, sej, se, dan se spočujemo doska tudi z to vrstnim pojmovanjem ljubezni, znotraj različnih glasbenih Ne, komadov pa filmov in tako naprej. Ideja, da moramo iskati to svojo drugo polovico, da nismo pa nabitja, če ne najdemo in tako naprej. Zdaj, ta ideja, ne, Platonova ideja o skalitveni ljubezni, počiva na nek način na dvomnih temeljih. Zato, ker izvorni androgini niso bili dvospolni, niso bili sestavljeni iz dveh de delov, temveč so bili v bistvu enospolni na nek način. So bili zaprti niso, niso mogoče pretokov med tvema, se pravi, komunikacije med dvema različnima entitetama, ne? Um, Ker stalitvena ljubezen oziroma romantična ljubezen oziroma, zdaj smo že, sem že toliko konceptov uporabljala, zrcana, imaginarno, dovoljna ljubezen, ne pomeni uh, celote iz dveh, temveč celoto iz enega. Meto androginih v bistvu govori o pozabi, različnosti. Pozabi, da smo vsemi različni in da v bistvu, je treba sprejemati te različnosti, ne siliti nekoga, da bo postal tak, kot sem jaz. Teveč več te več nas temu, da, da v bistvu vse pozabo različnosti pride do nekega zloma, pride do nekega bolečega momenta, ne? ki se je zgodil tudi androginov, ko so izgubili drugo polovico. Po Hrepenenje po izgubljeni celoti je v bistvu zgolj slepilo, ki prikriva v bistvu človeško, člo, prikriva človeško resnično bolečino. To je v bistvu nova, njegova notranja tu, v do katere je prišlo zaradi pozabe drugosti, zaradi pozabe um, različnosti oziroma nezmožnosti sprejemanja drugačnosti. Um, Platon je v bistvu skozi fantazmo o andruginosti, ki naj bi predstavlja, andrugina bi predstavlja pa celoto iz dveh uh, nasprotnih členov, ilustriral svoj koncept Erosa. Temu konceptu Erosa pa so sledili potem številni pisci v zgodovini, a ne, uh, in tudi filozofi, ki so govorili o ljubezni. Um, zdaj, zdaj, znotraj romantični ljubezni, kot smo ugotovili, resničen odnos, ki se ga sama prej poskušala zelo hitro definirati, ni mogoč. A ne. Odnos pomeni namreč izmenjava besed. Za izmenjavo besed pa sta vedno potrebna dva govoreča subjekta. V heteroseksualnem razmerju sta to moški in ženska, v, v drugih razmerih, v homoseksualnem razmerju, ženska, ženska, moški, moški. Ni važno, skoraj gre za to, da gre za relacijo med dvema. Se pravi, to, to vrsten odnos, v, kateri, v katerim pride do te relacije, sem sama poimenovala mnogo teralibezen. Medtem, ko so drugi teoretiki uh, uporabili druge definicije. Bom zdaj na, na hitro poskušala še to um, ilustrirati. Zdaj smo v bistvu prišli a ne, od uh, hitre usvetlitve pojma romantične ljubezni oziroma kritične osvetlitve romantične ljubezni do uh, koncepta mnogo te ljubezni. Zdaj, uh, ko, ko pridemo do relacije oziroma, ko se spostavite dva subjekta, ne, dva, dva subjekta, ki sta enakovredna, se pravi, nije en podrejen, drug nadrejen, v tem odnosu pride do, lahko pride do komunikacije, do pozitivne izmenjave. Vendar pa, ko dva govorita, dva, ki sta si drugačna in ki spremata drugačnost drug pri drugem, v tej relaciji pride do tega, da dejansko sam pomen, recimo besede, ki si jih izrečemo, besedo, ki, izreče, ki, ki jo izrečemo nekomu drugemu, ne bo vedno vedno bila povsem, ta beseda ne bo vedno povsem in dokončno razumljena. Kaj to pomeni? Uh, med dvema govorečema bitjama je pomen vedno nestabilen, nedokončen, se pravi, ne zmožen se skrčiti v neko besedo, v neko obliko. To pomeni, da ne moremo vedno drugega čisto, dokončno in povsem razumeti. Um, govorjena beseda je v bistvu obrat nazaj tistemu, kateremu, pač nekaj, ne, kateremu hočemo pač nekaj izreči, hkrati pa Je vedno obsujena na propad. Zdaj, to je bolj radikalna označba. Govorjenje obrat drugemu želi, da se spostavi komunikacija in ponovno obrat samem sebi bi, brez zmožnosti izreči, popolnoma vse, kar bi si želel oziroma želela. Se pravi, med dvema ostaja vedno nek prazen prostor. Ne? da bi nas nekdo popolno razumel, mora biti isto kot mi sami. Tako kot isto, ko mi sami v odnosu dva. Se pravi, ta prazen prostor je... Lucy Rigarej, avtorica, francoska teoretičarka, zelo zanimiv izraz, se uporablja. Ta prazen prostor je imenovala pozitivni nihilizem, ker je hotela v bistvu spostaviti, da gre za nek, nek prostor ničnosti, a ne nek prostor, v katerem je beseda obsoj, obsojna za nedokončnost, nezmožnost da se razbere po se pravi, prav, prav ta distanca, prav ta prazen prostor pa dvema oseboma omogoča, da se zbližata skozi gesto govoro. Autorica pravi, da med bivanjem enega sveta in eksistenco drugega sveta je prostorni česar. Prostor, kjer se v praznini stika en svet z drugim in upozarja, da drugi ne bo nikoli jaz, da ne bo nikoli pripadal meni postavl moja last. Zdaj, mimo grede nosiri, je res izmislila nov pojem, uh, kako izražati ljubezen. No, ne? Mi pravimo pač ljubim te, uh, ona pa se je odločila, da bi bilo mogoče bolj subtilno uporabljati na mesto ljubim te, ljubim k tebi. Uh, zakaj? tega, ker če rečeš ljubim k tebi, naznačiš ta, ta prostor. Ne? Se pravi, ljubim te, si ti že v nekomu, ga že si prisviš. Ko rečeš ljubim k tebi, pomeni da moraš ti prihoditi neko pot do nekoga. Ne? Se pravi, moš prihoditi ta prostor in me se zdaj z njena ideja, zelo zanimiva, sicer ko sem to omenila mojemu partnerju, je bil zgrožen. <laughs> ni, ni bil pripravljen tega sprejeti, no. jaz tudi njemu tako narečem, no. ampak uh, je pa zelo zanimiv zelo, zelo pripiljen način, kako poudariti to, uh, to drugost nekoga, ne? v bistvu to... Da, sem, da sta si dva drugačna in da ne boste nikoli eno sam, eno bitje združeno, oziroma podarjih tok prostor. Um, zdaj, ona pravi, da v dialogu med dvema drugačnim subjektoma najde nihilizem pozitivno zapolnitev. Zato Lucy Rigrejo imenuje ta prazen prostor pozitivni nihilizem. Odnos med dvema torej ni, ni, ni sestavljen iz enega, kot smo prej rekli, sploh pa tudi ne samo zgolj iz dveh, temveč je uh, iz treh elementov. Zakaj? Zato, ker je tukaj, sem recimo jaz, je tukaj on in je tukaj prazni prostor. To so tri elementi. Jaz sem sama govorila o mnogo teri ljubezni, nisem govorila o trikotniški trojni, ampak o mnogi teri ljubezni, ker sem ta prostor razumela kot prostor, kjer, kjer uh, se spet ne odvija samo en način, ljubezenske zgodbe, ampak način mnogih ljubezenskih zgodb. Se pravi, to je pa čisto stvar posameznikov in posameznic, kako bojo svoj ljubezen odejanjali. Romantično ljubezen je sestavljena zgolj iz enega ljume, elementa, mnogo pa iz več elementov. Se pravi, ti, jaz in prostor vmes. Ta prostor je pa prostor dialoga in prostor improvizacije. Zdaj, mislim, da imamo še zelo malo časa, ne smo vmejeni. Aha, ja. Jaz sem zdaj imela namen predstaviti še um, en zelo lušten film, ki ste ga mogoče gledali, film Pred zoro. To je film iz leta 95, niti ni več tako zelo sveš in novno. Um, Before sunrise. To je mogoče, če vam pokažem DVD, da bo komu kaj znano. Um, ste mogoče dogledali. To je, to je v bistvu film o dveh delih. Um, govori pa o mladem paru. V paru, o, mislim, da morate biti neki malo 20 let stara, o, ona se srečata na poti, o, mislim, da on potuje v Ameriko, ona potuje v Evropo in se potem srečata na Dunaju, kjer se odločite, da boste eno noč priživela skupaj, ker nimate denarja, da bi šla v hotel, se odločite, da boste hodila po dunajskih ulicah in potem se razpleta med njima in zelo zanimiv dialog, ki traja celo noč. In ta, ta film se mi je v bistvu uporabila kot sodobno uh, interpretacijo Orfeje in Euridike. Čeprav dejansko ni konkretnih mitoloških elementov, ampak imamo določene elemente, ki so vpadajo z samo mitološko zgodbo. Predvsem sta oba vezana na potovanje, tukaj tudi ženska potuje in moški potuje, se pravi, njune pozicije so popolnoma ponoma enakobredne. In njuni pogovori so zredno zanimivi, od pogovora o smrti, midljivosti, prihodnosti, romantični ljubezni, tako. Zelo priporočam, mislim, sem bila nadušena. Če se seveda materiali tak filme, ki se odvijajo bolj počasi in ki so temelijo predvsem na dialogu, ni nobene akcije tukaj, ona dva se cel film pogovarjata. Um, zato sem tudi ta uh, film uporablja za opredelitev tega pojma uh, mnogotere ljubezni, ki temelji na dialogu in izmenjavi. Um, zdaj bi prebrala samo še uh, citat uh, glavne igralke, Selin, ki mi bil izredno všeč že pred leti, ko se splošno nisem teoretsko ukvarjala s temi koncepti, ampak čistko me kot človeka uh, pretresel, v bistvu ta njena definicija ljubezni, uh, ki je zelo preprosta, hkrati pa zelo modra. Potem sem pa to isto definicijo najdila znotraj filozofskih konceptov, odbadjuja, uh, znotraj um, religioznih vsebini, tako naprej. Um, Seli li nam, namreč pravi v enem trenutku, ko se pogovarjata ko med njima te, pač eh, izmenjava oziroma pretok, ona pravi če, aha, zdaj pa nemem, če imam to aha, zdaj pa nima aha, dobro, nima mnenega citata ampak vam bom povedala uh, ona pravi, da če obstaja boh, potem boh ne obstaja v nikomor izmed nas temveč Bog obstaja v praznem prostoru med nama Da mi mene ta, ta njena definicija tako pretresla, še zdaj, ko rečem, mi ker kar ima na koncu, ker se mi zdi tako um, preprosta in tako zelo resnična. Um, zdaj um, lahko preberem pa en in drugi citat, ki je tudi zelo zanimiv. Uh, sicer uh, gralka pravi, če obstaja čarobnost v naših življenjih, je gotova prisotna v želi, da bi razumeli drug drugega, da bi z njim delili nekaj ali z njo. Vem, da je to skoraj ne mogoče doseč, doseči, a komu je pravzaprav mar. Odgovor je v poskušanju. Zdaj, s tem bi mogoče tudi zaključila oziroma z uh, mojo ugotovitivo, ki pa seveda ni zgolj moja. In sicer, Zdaj, kaj se zgodi s sodobnim Presem Prej sem navezala tisteno inzoldo oziroma zgodbo tisteno inzoldo izvoldi z sodobnostjo. Sodoben par se znajde zdaj v nekem resnično praznem prostoru. Tradicionalne vrednote so se pričele krhati. Ne? Romantična ljubezen je zdaj um, tako ali drugače kritizirana iz um, različnih zornih kako to psiholoških, teoretskih, feminističnih in tako naprej. Zdaj, sodoben par se je znašel pred tem, da mora iskati neke svoje nove poti v realizaciji odnosov. Sodoben par mora improvizirati, se te tradicionalne vrednote rušijo, ker ideja tradicionalne družine nam več ne ustreza. Znotraj koncepta tradicionalne družine je ženska, ženski bila dodeljena manjredna pozicija na pramoškomu. Zdaj, v družbi, ko se ženska emancipira, se pravi, ta koncept enostavno ne ustreza več vsem. Uh, ženske so si pač izbrile svoje mesto v družbi, in tako naprej. Zdaj, ženska ni več pasiven objekt, ki čaka na to, da jo bo moški svi, kot princesa, recimo tam verno čaka. Zdaj, tudi ženska aktivna v ljubezenskem odnosu, tudi same dvignemo slošarko, kiče moče in tako ne. Uh, ni več kot je bilo. Zdaj, pojavljajo se tudi termini postmoderne družine. Ne? Se pravi, družine koncept družine se tudi razširil. Postmoderna družina pomeni spet mnogo terost družinskih konceptov, ni, ni več zgolj ene same družine. Obstajajo tudi družine med istospolnimi, pri nas se pač zadeve kompliciranja, pa recimo Obstajajo družine z materjimi, samohranilkami in tako naprej. Se pravi, družina ni več zgolj en in noten koncept. Zdaj, mladi pari se znajdejo zaradi tega razvijanja tradicionalnih oziroma krušenja tradicionalnih vrednosti. Mladi pari, smo se mladi pari, znašli nekih težkih situacij, a nekako recimo pač nasi, naši staši in naprej. Zdaj, včasih se je vedelo, kakšno vlogo mora kdo igrati, moški vedel kakšna njegova vloga ženska. Zdaj, danes pa se vloge na novo kreirajo. Smo v času, ko je potrebno preoprašati Za nazaj, ustvarjati za naprej. Zdaj, to je velik, in uh, bi rekla, pozitiven izziv. Zdaj, jaz ne govorim o, o propadu vrednot, številni sociologi govorijo o propadu na tak način, mogoče apelirajo na neko, um, bi lahko rekla, destruktivno stanje. Ta propad gre za pač uh, razbijanje iluzij. Ni propad, razbijanje iluzij, krhanje in hkrati odpiranje prostora za novo. To, to novo pa je tisto, kar pač kreirajo. Sedanje generacije, kar boste pa tudi vi najvrši v budučju, oziroma že kreirate. Tako da izvede s iz tem zaključila.